і переживання за краще майбутнє країни, продовження людства і так далі, то залишайтеся, слухайте. Бо філософія – це вершина скептичного ставлення до людської марноти, її потух, шаленство і фанатизму робити речі в ім'я інших речей і через це даремно переживати, нервуватися, вболівати. Це вершина самозадоволення розуму, вершина – мудрого пофігізму – кінізму, скептицизму, софізму, стоїцизму та іншого інтелектуального онанізму. І єдина можливість абсолютного заперечення всього важливого – це нехтування загальноприйнятого, ляпа з нормального стану речей. Коли покидав навчальний корпус, як на зло, обличчям до обличчя стикнувся з пампушкою, який захекано потягнув мене за рукав у бік, аби перетерти кілька слів. Я ніяк не міг второпати, що йому від мене треба, бо він, переминаючись з ноги на ногу, говорив швидко і задихано, від чого на лобі виступили краплини поту. З його словесної каші, де час від часу виринало «це ще не все, старий», я зрозумів, що він просить у мене, аби по закінченні семестру поставив його далекому родичеві зимовий залік, котрий виявився повним відмороженим кретином, що не може звести два слова докупи. Я пообіцяв, що все буде нормально. Пампушка взявся проводжати мене до Голосіївського проспекту, бо у справах має їхати в центр, а тролейбусна зупинка знаходиться неподалік від мого помешкання. З ними... Треба простіше, без церемоній, здається, про студентів, говорив він. Минулого року козли-заочники прийшли ніякі, думали, я роздаю слони, мусили гиги відробляти шкіряний салон до опеля, і залік є. За рахунок студентів Пампушка вже поміняв у своєму опелі ходову, порихтував і пофарбував побите ліве переднє крило, поставив дорогу стереосистему. Я про цей опель, йо мопсель невдовзі знатиму краще, ніж про свій організм. Пампушка, певно, помітив мій незадоволений і відчужений вираз обличчя, тому сухо попрощався і сів у тролейбус. Він неодноразово бачив, як я пасивно і інколи вороже реагував на подібне, тому несподівано замовкав, мабуть, відчував, що треба прикусити язика. Юра запитав, за кого будеш голосувати на виборах? Які в дупі вибори? Не піду я на вибори, У мене часу нема на вибори. Поци політики заважають людям жити, вибори заважають мені читати розумні книжки. Така позиція злочинна. Через таких, як ти, може постраждати вся країна. Злочинним для розумної людини є розцвірінькування спічів та ідеологічних повідомлень, написаних у партійних кабінетах спритними шнурками. Ну, знаєш, Бляха, та один том Рільке за ХХ століття пережив сотні тисяч партій, їх лідерів і їхню челядь. Хіба це не зрозуміло? Ти ж поет, йопсель-мопселя, займайся дурницями, які в дупі вибори. Ти вже зробив свій вибір, коли обрав поезію. Поезія твоя країна, твій парламент, конституція і уряд. Аристотель, Тома Аквінський, Монтень, Декарт, Гегель, Дільтей, Бредлі, Нансі, Габермас, Лакула Барт, сотні інших. Яке мені до них діло, що я стільки часу витратив на ці книги? Що це мені дало? Я втонув у безмежжя, яке не запропонувало мені жодного заземлення в мою задушну реальність. Скільки ідіотів, схожих на мене, жували ротами без толку їхні імена. Втім, відвідування стоматолога дає значно більше для мого пізнання світу, ніж міркування Аристотеля про душу чи дільтея про дух. «Дергайст, ти де? Вігайст, ду! Тебе навіть не можна помацати чи побачити! Яким буде день завтрашній, післязавтрашній, що буде через рік чи два?»